3. Кривий танець Ми кривого танцю йдемо-йдемо. Ми в нім кінця не знайдемо, ані кінця, ані ладу, не впізнати котра ззаду. Українська гаївка Місяць Ірина не бачила Ігоря. Замість жаху і образи в серці поселився смуток. Сумувала, тужила за Ігорем і торопіла від помислів про те, що не може перестати думати про нього. Від бабусиних коліжанок Пустомель Дізналася, що кріпко занедужав хлопець. Ногу зламав й обличчя попік. Лишенько, та й годі. Місяць у селі немає дощу, і селяни ніяк його не допросяться. А тиждень тому до них приходив батько Ігоря. Пошепталися про щось на подвір'ї з бабусею. Бабуся дала йому різного зілля, мазів і допіків, живокіст, настойний на купальській росі. Ірина не питала бабусю, чому він приходив. Боялася, що та почне розпитувати. До такої розмови не готова, швидше розгублена. Бабуся не випитувала, бо здавалося, що знала більше, ніж сама Ірина, тож продовжувала грати у мовчанку. У неділю Ірина пішла в поле, назбирала улюблених маминих волошок. Так, казала бабуся, сама цього не пам'ятала. Волошки Ірина понесла на цвинтар батькам. Сільський цвинтар зі всіх боків обтеканий плакучими вербами. Бабуся говорила, що верба – то символ розлуки. Тож біля жодної сільської господи того дерева не забачиш. А навколо цвинтаря ті плаксиві, завжди сумні дерева, направду говорили про розлуку, опускаючи журлю під ноги свої руки віти, схилившись у вічному смутку. Минула центральний вхід, крокуючи до пукового, між дерев'яними, кам'яними і залізними хрестами, бованіла воніла чиясь постать. Вона обійняла руками хрест, стояла майже невоз... незворушно. До вух Ірини долинало гірке схлипування, піш... дійшла доволі близько, розгляділа нехитрий геометричний орнамент на чоловічій сорочці, і раптом зачудовано зупинилася. То був Іван Сокірко, батько Ігоря. Та не це приголомшило Іринку. Він пригортав до себе хрест на маминій могилі. Ірина ошелешено дивилася, як відридання в чоловіка труситься спина. «Я досі тебе кохаю, Іринко. За все пробач мені. За смерть твого Павлуші. За твою смерть пробач мені. Я не міг противитися йому». Решта слів потонула в надто голосному калатанні дівочого серця. Ірина заховалася за кущим калини, що ріс неподалік. Чекала, поки старший Сокірко не піде геть. Запізніли каяття. Скільки років минуло? Не забулося. До всього того болю, котрий ятрив її душу, шматував кохання на клаптики, додалася ще одна ноша. Не ліс, не зима, не хвороба забрали батьків. Уже сама себе не розуміє. Може, то Ігор не винен? Він раб того, хто живе в ньому. Але ж його батько, він вбив її маму і татка, чи дозволив це зробити що зрештою одна й те ж. Усе так заплуталося, мов на старих волинських рушниках. Не добереш, де початок стежки, а де її кінець. Кривий танець життя. Кривий танець.